A fejé a azt mondta, hogy vége van az tennyi. Mindenki bonthatja a pesgyőt a tolók közül. Mindenki basz meg, meg a rosszakorú évügyeim közül. Mindenki bontja meg a pesgyőt, nyomassa az övömében a kendőt. A kurva Isten bassza meg a faszát. Lacapapa majd feláll.